Zëlododë falëndërimit akon Zotit ton Allahu te bareke ve te ala, ati bindëme dhe vetë ma ti falje i kërkojm, ndërsa përshëndetjet e mira te Zotit salavat te gjitha te tubuara tek njeriu Muyshej dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnikën, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, te gjithë besimtarët muslimanë se të ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzator, jemi në Pragun e përfundimit të këti muaj, ku filëmish para se me hi në ligjerat, e lusë mi zotin donë gjelë lëhu, që Allahu agjerime tona, namazët tona, në file tona, Allahu t'i banë kabul. E ato që ka na kanë betë pak qaste, Allahu t'na eruhen shëndetit, t'na eruhen motivin, e t'na takon në, në Ramazanet të shumëta, me shëndet dhe, dhe me iman. Jemi në vargun dhe zinjiri në ligjeratave në bi jetë shkrymin e shokve të pengamberit, sërë Allahu a.s.w., folën për disa burra prej tyre, pas sa i vazhduam me disa gra prej tyre dhe përfundova dië në Aisha radhiyallahu anha se si kishte uh, rrydh rasti i shpifës ndaj Aisha's, se si zoti anglejul Xhalalu e kishte marrë në Kur'an për ta sqaruar rastin e rastine, E ashtës radiallahu anha normal Ati ka dhe më shumësime Kushi qasët me detale, me imëcit e tefsirit Mirë për neve u mjaftu me atë në më mënyrë të përgjithshme të shpjegimit Nga ka ngele dhe pak Kohë për shpjegu diqka Kemi zgjedh një bashkër të tjetër të pengamberit Sallallahu aleyhi sëllem Dhe gjithashtu Kjo është një veqëri e jetës e saj Së është piesë e jetës e saj e përmendur në Kur'an Më djaj edhe një njerëz i cili ka qenë burri i saj, para se më qenë ajo gruaja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, ka qenë martuar me një njerëz tjetër e ai njeriu është i përmendur në Kur'an. Dhe këtë e ka zgjedh kët gruaj e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam për një arsye krijesore. Të ndërua o Zot. Kur'ani Zoti i Dhellel Jalaluhu ka një cilësi shumë interesante dhe shumë të veçantë. Dhe ajo është doli arkë karshim -karshi me realitet dhe mos për i ka pritën. Pra, kujt do dëgjoni rasti se si ka ndodhur me kët gruaj, te pejgamberi sallallahu alajsellem, para se më martu me pejgamberin allahut salatu sallam, dhe se si kanë zbrit ajetët për kët gruaj dhe duke e, e qortu më një formë pejgamberin sallallahu alajsellem dhe duke mësu më një formë, dalmi në konkluzim se Kur'ani nuk i i realitetit. Po bada faqohet me ta Andaj Allahu Gjelle Gjelalu e përmendi në Kur'an Vdekjen si një, një ike njërijut prej saj Në surën kaf, tha Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kur'an Dhalike me akun të minuhu të hid Kër njërijut i vjen vdekja I thot me latë që a e di pikurit u mik Pra i thot me latë që a qka i thot Motje të ik E Allahu pëse na e bjen neve këtë fjalë të të vdekurit në Kur'an për mena mësu neve që kemi mbejt gjallë e ajë cili do me morë këshil most ik për realitetit nga se ikja për realitetit nuk isil dobi ma djeja vështirëson situatën por shembu, nësë njeri po e supozojmë që ta kuptojmë që ka do me thonë Kur'ani nuk i ikë realitetit supozojmë një njeri ka morë iniciativ dhe ka morë plan me dhe mbledhë dhe të bën informacione e mundësi për t'i ikë vdekjes sa ishtë lodhë ki i mjeri sa ishtë raskapit sa ishtë që rodit dhe në fund a i kishë ba dobi jo, nuk i kishë ba dobi se do t'a gjenë vdekja për shfararësie për shkak se skando një njeri që i ikë sa i pune janë tentu edhe janë orvat orvat jetë shumëta në të kaluarën e kështu më radhë dhe sot i mpin njërzit apo shkenca apo disa se shkenca drejt për drejt nuk e thot këta, por ka disa të cilat për shkak urrejtesh që kanë ndaj fesë, u fes, mundojnë mi dhan kompetencat te imase shkencës dhe i thojnë edhe pak shkenca ka me jet, i lasin e vdekës. Tu pritje ana. Tha Allah u jeliu al-Kur'an, kul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin. Para nimi e 400 e diçka viteve. I tha Allah u jeliu Muhammed sallallahu alaihi wasallam Thu ju atine, pritni edhe najra të prit, pritni ju, prit të shkencën ti me të gjithë një i lach, andoj të ndërrua lezër, kur anin amëson me u balafachu moralitetin, kjo është e vërthejta dhe duhet të balafachot, është diçka tjetër që shë përmendëm kur të analizohet dhe të ndzjerët diagnoze e smundjes, është diçka tjetër me mjeku kadale, kjo proces tjetër, A më është edhe diçka shumë e rëzikshme, më si dalit diagnoza se je i smurë dhe kini smundje, bedhan jo valla kur gjo s'kam. I shalla s'kam kur gjo. Kjo i shalla s'kam kur gjo, a e ndrejt smunjen? Jo. A e lërgon smunjen? Jo. E qka e lërgon smunjen? Marja dhe pranimi me sërëzitet që ki smundje. Pastaj kërkimi i lachit ada dendur ualez at the philosophy sod melayn e zoti xhelal xhelalu por nje grua e cila quhet Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh es njera nga gratet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te cilena kan lavdruar dietarrat ne historikon e saj dhe kan permend vlerra te shumta neve nuk do te kemi mundsi te gjitha te permendmi por do te fokusohemi moshum te rastit i permendur ne Kur'an nga rastit i saj para se me dal ne Kur'an duhet me të regu që ka ka ndodhë. Zeynë e bintu gjahsh, është grueja e cila ka qenë një vit grueje e një djalit i cuajtur me emrin Zeyd ibnul Harithë. Zeyd ibnul Harithë. Jo e dinit e ndërua lezër se Kur'ani, kur zvrit ajetët, keni do gju, se kur zvresin ajetët, zvresin me shkak dhe pa shkak. Pra, ndodhë një rast, zvret ajetët. Dhe ka rast kur gjozë ndodhë Zvrëta jet apo? Dhe ka rast tjetër Kur Zotje e ban një rast Për me zbrit një jet Pra e ban të këtim Më utaku një filani me një filane Apo një filan me një filan E me utaku me një vend E kështu me rast Ajo bote përstat shme për të zbrit një jet E tani Ishte kjo zëjnevja E cila e kishte në Përsa më pas emri Zainabe kishte emrin Barra e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndroi dhe ja la Zaineb. Ze ja la Zaineb, ngjasa Barra do më thand e devotshme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqyer që njëri me pas emrin Lavdruz. Nuk e ka pëlqyer me pas emrin Lavdruz, por duhet me pas një emër më më të përshtatshëm. Atëherë, kjo gruaje rasti i saj ishte rastë e tronditi shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye? Për arsyeën do të na shohmi. Pra, edhe një herë përmendmi. Në një herë ndodhi diçka, Zoti zbrit ajet. Në një herë hiç pa ndodhur diçka, Zoti zbrit ajet. You call on, çu çu duni me baka kët punë. Dhe ndonjëherë Allahu xhelle xjalalu, edhe pse ai krejtërasit i cakton, por ashtu e rregullon një rast që të por shtatet përmes vit një ajet. E Zejnebia Ishte ajo nëpërmjet të cilës u hodh poshtë dhe u çrronjos një traditë e arabëve të xhahiletit. Dhe ajo ishte cila ajo ishte se arabët kur e rritnin një djalë, çka dhanin, ata e bójshin sigurisht me kan djali xhakit. Ha, ja? e, e merrnin djalë dhe e rritnin, e adoptonin, se kishte me pa baba e pa natë. Edhe e rritnin. Pasi gjithë bëhet ai i madh, Atar aju njifke me Se bab e këket qka e ka rrit Dhe nan e këket qka e ka rrit E alloh u gjellohet E zbriti në surën a hëzëb Shë këputjet kësajt, këputje Por për me këput këta Ishtë pak e siklet shme Ishtë pak e... Adi qka do me dhëmë pra Po e supozojmë një rast Një njëri, o rrit, i ka bëhë 30 O shtë i adaptum Se, se ka bab, babën e vetë Se ka gjakut, se ka bab biologjik para me ndo pas 30 viteve mi arë një informatë se kitë kjo si jam, si jam unë e papajat është ko gjatë problem me e pranume nga si i ka lidhë në gjenjat a i gjakë se kopë në gjenjat janë lidhë me ta para me ndo një kësi rastë kishtë të plotë edhe për ingamberi së sellem me kishtë të një djarë kështë e kishtë të imë njën Zeyd Zeyd ibnul Harithë kemi përmente historia për ingamberi së sellem këtë jale kishtë e rrit për ingamberi s Dhe thotë Abdullah ibn i Omeri Na zedin kur si këna dhonë zedin më në lëharitha Dheri sa këndodhë kërasti Këti këna dhonë zedin djali Muhammedit A shë djali Muhammedit Andë Allah u zbiti në Qur'an surrë Ahzab Ma kene Muhammedun Eba Ehadim mirrijalikum Allah u këtja ka përmen Muhammedit emrin Pashka këtë nësijes Tha Muhammedin në kopë babë i asni burit pëj uve Bab biologik nuk ka Fmi që ka i kapas i ka ndek të veqëll Fmi që ka i kapas i ka ndek të veqëll A ketë që ka ju pëthin një djali Muhammedit A i nuk është E qish me e këput ketë këtë ket tradit Atëherë ndodhën disa raste E që u bo shkak Muk këput këtë tradit Kush u bo shkak Zejne bintu gjash Kë ishte një gruje ndërshme Fisnike Ishte e pasur Punante Bante trekti punon të dhe me dorën e dhe, që që ka përmen për ingamberi, sërë Allah a. sëllëm, se e para e cile do të më takon muhe, prej gravet mija është, ajo e cile e ka dorën më të gjatë, deri sa gratë e për ingamberi samë e kanë më të dorën, kështë e ka më të gjatë, tuk e më ndu se kanë më afrut e për ingamberi samë e para, por se realisht për ingamberi samë ka po me isharat me dorën më të gjatë, ajo që ka e shtrinë me sad dietarët që i kanë dhënë Imam Ibn Geriri e Imam, imam Tabari nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yacion ja ë dor, pra kërkon dorën e saj çike Zainab bintu Jahsh. Shkon në Siti dhe thotë kështu kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qiu laim për Allahun Sidnia. Ajo mendon se ateli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por veti. Me një farëform e një herë e prat me të mirë Se pomlip e nga meri sallallalli sallem Dhe atër ishte një form e, Një privilegj i madh me të lip për nga meri sallallalli sallem Ese ishte një garants Që Allah u gjela ka me dasht Këtu ishte qëllimi Atër ajo me një farë prit me të mirë e vanë Mirë për po mësiti i thot për nga meri sallallalli sallem Së është të lip për veti Po është të lip për zejdin Në atë kohë ishte kince për djalin e vet Adabshaata e, e, e dinin se se ka bab biologjik, por ishte se kishte adoptuar dhe kishte rrit. Atëra ajo refuzon. Refuzon. Dhe thot Aisha radiyallahu anha, Zejnabia, "Kë cilsite e hairit i ka pos? Çka ka hajre ka pos? Në cilsi e ka pos ka qenë pak temperamente. Ka qenë pak temperamente. Mir po thot nuk e ka nuk i ka zgjat kjo temperamentizmi. Kë nervoz, nuk i ka zgjat po E ka shfosh dhe njerë pak si një rëvoz me matë malë Pse nga se ka qenë edhe kureshije Ka qenë nga familje e malë Dhe ka pas pak një qëfar dozet tashpërsijes të thebi Atare kur të gjonë separat Jo, pse nga se zejdi ka qenë në robë Filëmisht, pas ta një ka liru pe nga meri së sëllëm Po pra ka qenë në robë i liru Në Ara të arabët edhe robë i këtë lirohet Pra pijet një njëllë Robë u konë Robë u konë Kënë se shërpëtonë u konë ki E tash kjo gruja e madhe E ndërshme, me pozit Dhe ju edini se për inga meri sallallalli sallem Ka përmenë në hadith Ka thënë gruja martohet për katërgjëra Ka thënë martohet për pasurinë e saj Martohet për shka Martohet dhe për familjenë e saj Pra amirët për asysh për familje Të të shofinë n Kur e morrva ajo peli për Zeidin, dĩçish refuzoi. Edha ajo. Pe Allahu, nga ana tjetër Zeidi nuk ishte shumë i bukur, ndërsa Zejneba ishte shumë e bukur. Ishte familje e madhe, e pasur dhe ishte e bukur. Ndërsa Zeidi, rob, e, pa familje, ajo i kishte med, Muhammed, e kishte me djalin e Muhamedit, apo që i dëdën se sot djalin e Muhamedit. Dhe nuk ishte shumë i heshtur. Por se Allahu Gjellë Gjellë Emsoj pengamberin së sëllëm Që ta kërkon Ta kërkon advajs për, për zejdin A thërë zbet Allahu Gjellë Ma kënë li muëminin Vë la muëminetin Ida qëdë Allahu vë rasuluhu emran Enjekune lehum Udë khiratu min emrihim Allahu zbet ajet Kërkojnë një punë Asni besimtarit Dhe asni besimtarës Nuk i takon kër Allahu dhe pengamberit Kërkojnë një punë apo gjikojnë për një punë që ata kanë zgjedhje vetën. Fadallahu xhallahu ve me yaqilla Allahu ve rasuluhu faqad dalla dhalalan mubin. Adhara tadallahu xhallahu lek kush nuk e ngon Allahun dhe pejgamberin, atar ai ka humbur rrugën, rrugën hum atare, zëjnebi, kërkes, e humb, çart e gat humbt. Adhara kur amar ve Zejnaybe, çë gjopun ko ka pak më arës sa vesh kërkesë, por shko ka kërkesë të zakonshme, por çe kanë kërkesë pak edhe nga nga vet Zoti xhallale. Jel jlaluhu atar i that pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zejneb dhe djalë Rasulullah Ajeti ik nascion me martu ke djal? Thot po. Atar i that unë nuk e kundërstoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e marton. Mir po Zejnebja tash këto kushtet familjare, pasunia e saj ishte pak edhe më temperamente Zeidiste Robil Rum. Zo Ishte gjall shumë që e donë të pengamberi sallallalli sallallim Dhe kishte qujtë hebë I dashmi jame kishte qujtë pengamberi sallallalli sallallalli sallallalli sallallallim Me gjithë kta Nuk shkon kjo martes ma shumë se një vjet Pra martohet zene ebja Me Zeydin Dhe nuk shkon martesa Konfliktin, kuptimin, jo konflikt i grindjes Në kuptimin e fjales Por Shkon martesa duhet me pasat harmonin Atë harmonin e vetë Atë e rrë pasere Ajo i gjunë të fjaj Se ti si e qifti jem Unë jam maj madhe Unë jam maj lartë E kështu me radhë Folte në kuptimin Dhe të të të shumë i prejdo bive Në kuptimin e mundon të Me presionin e pozitës Dhe një dit për ditve shkon Zedim në harit e të pingamberi Dhe i thë gjarë rësullallah Kështu dhe kështu Shkon puna Pra ajo është qëtër guje Unë jam tjetër Por nuk i kemi pozitata të njëjta. Andaj Çigocë Rioti i marpa alla të gjitha gjërat. Ni kusht po punë e madhe, ha musliman. O muslimana, po ajo, ja, ka dikujt motori punon 100 orë, njëri di punon 2 orë, tash ti cën i bashkon këtë se për lahm për ditë. Andaj Emir Allah u jep parashinë shada kan, nivelin e shoqëror, nivelin e inteligjencës. Kët nivelin e marr para sy. Nivelin e bukurisë. Andaj pejgambër sam një, një djalë i cili ishte martu, pa apo gruin e, po e vet. Pa apo çikën që e galip. Po E kishtë e martu I tha për në sëram A jë martu? Tha po Tha e ki pa? Jo Tha ki ka bu? I dash me pa Tha pse Rasulullah Tha se kjo është Më afer me të vazhduhe Më të afer me të vazhduhe Jo kjo e pa mja e koston Jo kjo e pa mja e koston Hasha E pa mja mende, me ndër Me ndër Me tak valok Që që ka danë Allah U gjelë gjelë luhu Pas thaj grindën Në kuptimin Vjente pengamiri Se në dhe gjelë Rasulullah Rasulullah Unë du me nda këtë gruje A të rrithat për nga veri sallallat e sellem Ittëkillahe wa emsik alejke zaujek Dhe të kifriga Allahun Pra e këshilon për nga veri sallallat e sellem Kifriga Allahun Mbaje grujen tane Pra reguloj e punëm Vajzdo me, me grujen tane A të herë E këshilon zëjdin Që ta ban grujen e tina Mirë për për nga veri sallallat e sellem Në ndërko I vjen informacion Se kjo gruje, me të cilën spoban, spishkon, zejdit, i vjen informacion për e lartë, se do të amartosh të atë gruje. Nga kjo, nga kjo pranimi informacionit, pe ingamberi se zëllën fillon e shtetësot. Ku ishte shtetësimi? Nga martesa me këtë gruje, apo nga diqka tjetër? Nga diqka tjetër. Cila ishte ajo tjetra? Pe ingamberi se më kishte dronë, se... Nëse Ky e shon, unë e mar, ajo ishte e premte ti ke më martu i ka dhe Allahu xhelala. Për çfarë arsye kishte dropi nga Muhammed sallallahu aleyhi dhe lëvala? Për çfarë arsye kishte dropi nga Muhammed sallallahu aleyhi dhe lëvala? Kishte drop se njerzit kanë më i thanë e ke martu nusën e djalit. Hasha. Ai nuk ishte djali vet. Ai nuk ishte djali biologjik. Ai kishte mecën ka kujdes pejgamberes sallallahu aleyhi dhe për ta. E Allahu xhelala për mecën rënjos që ta E martoi pe pyegambërin sallallahu alajhi ve me Zainebën. E martoi me Zainebën. Por çfarë arsye? Por më kput që traditë e një or tek arabët që fëmia i adoptuar nuk është fëmia jot. Andaj tha Allahu u jelon në Kur'an fillimin e surrës: Ud'uhum liabaihim. Thirni për baballarët të të e tyre. Ro mos vithuuni Zeidi me Muhammed, po thonin Zeidi djali Harithës. Thenë me babun e vet. Ata ra Izbrat Allahu Jellal Wala ayata wa iz taqulu lilladhi an'ama an Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak. Fadallahu Jellal Wala Kur'an sura Ahzab. Por kujto o Muhammad kur ti i thave ati kan dhan dietar Zeidit. Kur i thave apa sa mi thon i thave fadallahu Jellal Wala Allah e kish begatu ata. Me që e ka begatu, me islam Edhe ti e ke begatu Që që ka begatu, ka qenë robë e ka liru Për nga beris e sëllëm Për në mëndonë, pi, pi të qenë uri të sklav Shërptor e, e ka ndjerë Për nga mesam e kalon, ka dhonë Ka thonë të je i lirë Thotë Allahu u gjellu ala Kër i thave, mbaje grujën tënë Thotë Allahu u gjellu ala taqilla, Dhe i thave, kifriga Allahu Wa tukhfi fi nefsike Më Allahu më bëdi Faulloj Jelwala. Dhe ti mshfshë shiko Muamedis Sallallahu. Dhe ti fshëshëm brenda vetës, ata që Allahu ka më bë publikë. Cila ka qenë më bë publikë, ti ke më martu Zejnebin bintu Jahsh, e cila kishte nei 1 vjet e martuar me Zejt ibnul Harithan. Faulloj Jelwala, wa takhsha an-nasa wallahu ahqu an takhsha. E ti piki pa qendron njerëzve, Allahu është më hakmi pa qendro. Kjo është ajeti cili ka zbit Neve, sot nuk dhe të të qasimi ajeti Por kjo është sa për ta Livë zinjirin halkat e, e, e, e Njarës Ndërsa neve dhe të të qasimi nesër me lejnë E zotë i gjellëvala Trajtimin kur anor I kësa njarës është ajo Maj e këndshme atë të cilën Njeri ju ka mundësime e dhe gjuhe Nga kjo njarës Atëherë, pengamberi ale i salatu e seram E këshilon Mirë po qëndon Nuk shkonë e këshëllon nuk shkon atëherë e lëshon e gruene vetë e lëshon zëjnebin e lëshon zëjnebin dhe ndahën e pretë zëjnebja i detin atë kohën periodike e cila është me shëriatë përcaktuar që gruja e cila uh, shkurorzohet pasaj pretë një periutë të caktuar nëse martohet për për zdyti atëherë uh, pe nga meri sëllëm kër i përfundon e i deti shkaban, shikonit tani Mesitit të cilën ia çon Zejnebe bi mesazh bi Allahu i cili është Zejdi. Zejdi i thotë, "Shkodhuj po përmen të përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam." Kjo është ajo të cilën u shërcu pega mesam e i vënë rand. Pse? Ishte rand fak. Awawu Jilwala i tha, "Publikoje ata që na po ta kallzojnë." Ka thon Enes ibn Malik, edhe Aisha radiyallahu anhuma wa irdahuma. Më pas më shef pejgamberi s.a.s.llem doni ayete e kish më shetë këta ajet, ama s'kam ujt. So pejgamber. Shikoj gatadajsha, ça çorani ka ard pejgamberi s.a.s.llem, për këtë rast, më pas s'mujt më më shef doni ayete e kish më shetë këta ajet. Pse? Mi than Zejidi të shko dhuj, Zejnabe të grujë stonësh e gshlu, sallo po do ti e tash, më martu me mua, me Muhamedit s.a.s.llem. Pandos aran, mi fokta po pse bani Allahu جل وعلا Për të regu se ti ndodhën ta në s'ki kur gjonë Nga që ka dojnë a bojnë a me tije Nga që ka dojnë a bojnë a me tije A të të të shovinë anë nga do bitë Të se të të të nga nxjerë djetarët për këti sikletit Për nga meri sallallahu aleyhi Vësallem, atërë shkon zeydi Tek uh, zeynebja e cila ishte mo Jo gruja e ti Dhe deri pak Para se mu martu për nga meri së zellem Me zeynebin Shamia e ndes kishtë të zbritë bolese ainda esquesteis brit ander shkon penga, shkon zeid ibn harithe te <coughs> zainebia dhe ajo ishte tu punue ishte tu punue thot zaine thot zeidi elakova fytyren se mu kujtu per çam kaqup peigamberi sallallahu alaihi per çam kaqup per me lip kan do orëm per peigamberin sallallahu alaihi U sallam thot the endës kishte zbrit hijabi, qase hijabi ka zbrit nga martesa e Zejnebit me me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe thaur kur e përmendin Zejnebën dhe prej begatiu dhe vlerave të Zejnebit çka thonë se në martesën e pejgamberit me Zejnebën ka zbrit hijabi. Ka zbrit, umuleysa e grave të muslimaneve. Ata i tregon dhe i jap lajm të gëzuar Zejnebës Dhe i thot kështu dhe shto pengamberi Se sëllem ka quë me Të regu e ty lajmë Sa Allahu gjelë gjelalu hu I ka ba që ty me t'li për gruje Atare i thot Zenebja Radhi Allahu anha Ma anëbisani atin Shejën hatta u amira rabbi Azzawajgel Fa kamet ila mesgjidi ha Shikone Zenebja thash, Ka qenë një gruje Shumë përmbajtur Nuk i ka ndëresu shumë Qka foli njerëzit Ka thonë jo prit Unë nuk baj kur gja Pa e fal namaz istikare Pa i fal dyre qate Me vetë Allah unë gjellonat që ka po thot E mirë kush pe qon Muhammedis e sellem Me gjithë të botë jo Unë e vetë i njerë Allah unë gjellonat Quk ka fal namaz Dhe ka boj istikare Istikare që ka të me dhonë Kërkim prej Zotit me ta zidh një problem Kjo është istikare Sotë musliman fatketësisht Nuk e njojnë këtë, këtë më mundësi Për ti zidh problemet është formë të së një kam supe nga milisë e muslimanëve, kur kanë të lashë dhe jenë mes neutral në një rast, atër e falë këtë namazë për të kërku prej Zotit, një frimëzim, kam e shkua. Atër tha jo, une veti njëherë Allahun gjelle, gjelle gjelalu hu. Pasaj zbriti fjala Allahun gjelle hu ala, Falemma qada zejdum minha watara, zëvë gjënakeha, Likej lajekune alel mu'minine harajun Fi ezwagi edh ijaihim Ida qëdhau minhune vatara Va kane emru Allahi mef'ula Thotë Allahu gjellu alën njëtën surë Surën Ahzab Thotë E kur zedje për fundoj punën me gruje në bat Na të martum ti që të gruje Na të martum Pasetë Allahu gjellu alën për qëfar arsyje Që ta din besimtarët Se Nëse një djallë i adoptuar, jo biologik, e ka pas një gruje, dhe nda me ta, jo djalli vetë, një djallë që ka e ka rritë, nda me ta, shkon kore gëtë dhe i vjenë do shtapun e më, më martu kë me ata. Thotë Allahu gjellore, alel mu'minin e haraj me heket ciklet. Aja që ka se këtë djallë, se këtë djallë, o okay, kjo është punë e kryme. Pra Allahu këtë këtë ras pëse e banit të ndëruar dhe zërë. Aqka se kijak, nuk e kijak A i mbejtët gjithë mund Jo, dhe kjo duhet tjetë E njërë dhe me mesin e mesimtarve Tha Allahu Jellu Ala I dha qadho min hunne watara Va wa kena emru Allahi me f'ula Tha Allahu Jellu Ala Dhe ketë kjo pun është emr i Zotit I kryer Ska më këtu in intervenim Pra Allah e ka bëksu Dhe kjo është pun e kryer Atër pengamberi sallallahu aleyhi sallem ishkon pa leje Zejnebit dhe i thot këto këto të kaur lajmi dhe kanë zbit këto ajete që ti je gruaja gruaja ime. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën një dasëm, thon transmetuesit, s'ka bërë dasëm më të madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa dasi më Zejnebën. Se za dosme me Zejnebën, derisa i ka thon edhe Ibn Malik, kret Medinës së tyre, kanë dashur frukos. Kan dashim rrugës thujt hyjti ndarsem te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem. Atara pejgamberi aleyhi salatu selam e ban ndarsem dhe thirrën krejt musliman, çat shum vijn pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem e thërnë një një dele. Para me ndarsem më e madhe pejgamberi sa mos me një dele. Ata to ndarsem me dhogla sa janë. Me një ensupe. Kaç? Të daso, e u sot daws, ej pa pa pas ka thiki me me pjata etjë, jo jo ni dele ka preu vetë. Dhe i ka thirr nga 10 njerzi, ka thon bejon sa mbanu rradh 10 veta. Dhe u ka thon bejon sa copt mishit. Kan hungërt se si janë gop, kan ortir, kan hungërt se si janë gop, kan ortir. Dhe derisa kan hungër krejt të medinisë. Nga kjo, nga beleçeti pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. A dharen fund? Në fund çan doll grupa e fundit dhjetë që i fundit hajnë buk dhe fillojnë me bo muhabet në shpitë për nga berit se zelle shu i se mirë ka në këtu edhe hangrëm, edhe darsëm në shpitë për nga berit në kathirë por rina qëtu dhe fillojnë për nësa musikletav tash, darsëm për po ta po shkën një shpitë e juve arap kishtë e loj loj kishtë e të ngritur pak më lartë intelektualisht kishtë e ngritur të menqur Kështë do që me i sharatë smirë që në vesh Filon për nga meni se se lem Hindel Hindel Këni pa disave smarë vashaj I jeba një sharatë, i jebë kështu Se kuptone, që e më të thonë Për janë së në fillon e E si gletavë, shkon të gratë të, gru, të, të tjera Shkon të aisha, të seuda Shkon të gratë, ranë me ranë Ju folë, këtë jetë papë këtu Ato hiqë mësë më shkurë menja Se për janë së më kitë të lëvizi Për shka të i ba Martes au këri, buka au hangër Tash, që më pritëni Së qohën Ju ba të kënç me mua beti Në dhomën e pengaberit Alehi salatu Vë selam Atere, fillon amën khattabi mu nërvëzua Fillon amën khattabi mu nërvëzua Pse nërvëzua Thë qërë ja, Rasul Allah Po hinë, krit njerëzit po hinë këto Të shpja jote A gratë të tu asë janë të mlu me Se kish gajtë në e gryëzve Së kish gajtë në e gryëzve Mësja shovi ngratë për ingamberi së selim Atëherë për nësëm thëte ja, o, Omer, kjo punë nuk ka jemi Unë së më me përdi qka, qka Qka nuk këpa sbritë allahu gjelë gjelëllu Atëherë Bohët sebebë Ky si kletë i për ingamberi së selim Dhe kjo nervoz e Omerit Dhe Zenebja kisht, Ishte këthi nga muri Që njërëzit rinë rahat Ishte këthi nga muri Së kështë e mbulesat Atëherë Ato jërë që ishin shplume Kësh Mirë po, jo këjën bulejës e cila pasaj zbriti Atëher ajo rri kamurë Atës poqohën, kanë hinë, kanë Moabed mu, kanë hije Atëher e zbetë Allahu gjelle gjelalu hu Ajete Thad Allahu te barek e vetarën në Kur'an Ja ejuhën ledhine amanu La të bujuta, nëbiji, illa, eyuhel, dhene, o, të këllu bujutën nebijji Illa ejuhën dhe nëdhekum Ojtë të cilët keni besuar Ra ishin muslima Ako mundë si mu bashku edhe muslimani Edhe islami Edhe pak smarvesh, pak si trash Ba atë Zbon, zdo me danë se Si tjetë i trasht nuk ka musliman I, Jo i trasht me shnet I trasht ka, ka kuptimi Duhut pesimtari pak më konë ma i hol Me kuptu i sharetin Se po delë ki po hi po delë po hi po delë Po, po të kalzon në dishka Gnipa të dikush do më i kalzon Quh o dhlo Ha? Quh? Ekshë të me ratë Andaj zbritja Allah u gjelë O ju musliman Moshinin shpit pe nga merit pa ju dhon leje Duke prit ju u shqim Derisat ju i pët leje Pas e tha Allahu gjellu ala lakin, fedhulu, E kur thireni, hene Nësë ju thirë për nga me e samë, hene Atër dhe Allahu gjellu ala Fë i dha taimtum fën të shiru Para me ndoni të ndërruar dhe zër Atë shumë se kuptonin ata që ka përthot po për nga me e se zëllë me këtë gjes U dashët Allahu me Kur'an mi u thanë qënu Tha Allahu e kur ta kri një hajen Dilli Dilli ashtë mo Tha Allahu gjellu ala Dhe mosrini jun shpit pengamberit me bo muhabet Shpit muhabet Pra, ju kini harta është misafira, pa E tash ju ka bo Ju ka kujtu juve do muhabet e me bo A që tu e gjetët, ta Shkon, gjeni nivën tjetër Tha dha u gjellu ala Inna dhalikum kena ju idhin nebi Kjo pëmunon pengamberin, sallatës sallam Fe jestëhjimin kom Ama pivjen marëm ju thani juve E vesa më ishte shumë i torbë shumë Çish mi u dhan këtu më tash, çuni u boram ose? U bëvon. U bëvon mo. Fallahu jelle wala, wallahu la yastahi min al-haq. Allahu tival mala bi hakit. Hakësh me ardhimi safër, me angëbuke më çu. A? Këni vati kush ta mos munova vëllao. Po tash unë son ta xej flamurin timë të gazuam, ai të munua jo. Ardit dit pitet vet një njëri tani tani dietari muslimanëve, sepse apo merr në imnën. Fa ardë me vizitu hojëjte ismut Ogja ishte i smut Dhe filloj me nejt ki thashu i se ogja i smut Ashtu ashtu s'pëmbje me nejt me ogjen Peshpizoj tash Edhe dikure pa që i ogja s'pibat Shumë që i fi Tha ogj, mës pëtë munoj Sem të cikletav pak A Wallahi, ti shpi shpitane munon Para me në kurien shpitejme Ti këti shpitane, mun munon E me anë shpitejme t'jala ma shumë munon Po si të qof A tërtha Allah, nuk i ven marë e pi hakit Nuk i ven Allah, nuk i ven marë e pi hakit Tha Allahu Jalla wa'ala Wa ida wa sëltu muhënne meta'an Fesëluhënne min warai hijab Allahu Jalla al tha E këtë lipni pi gravet Për nga mërës sëllëm dhe një u shqim E pëjt tashki një mili pas hijabit Ky është Filimi izbrite së Mulimi të gravet musliman Dhalikum adharu Li qlubikum wa qlubihin Ky është ma afër Për pasërti në zemrave t'juve dhe zemrave atyre, atyre grave Andoj kjo ishte në gjarja të sirën Për nga mbiri sallallahu alaihe sallem Indodhi me, me zeneben radhiallahu anha Për nga mbiri sallallahu alaihe sallem E kishtë të lafdruve zeneben edhe me, edhe me rastet të tjera Kënjëra prej hadithet për nga mbiri sallem Për nga mbiri alaihe sallem një dit për didhve ju tha Grave të veta Tha esra'u kune li haka mbi atuvalu kune jeda Penga bej sallam, i tha gruaja pi Juve, prave dreta, çe e para ta takohet me mua, është ajo që e ka dorën më të gat. Foth Aisha i mësh më durt, t'laj e ka më të gat. Tu menucci çto gjallësi fizike. Foth se kish më kuptuar çaj ka fol në më mënyrë tjetër. Fothë na dul një ana për e gruaja Sauda, ja na dul me dorën më të gat. Amba do ajo nuk vdiçë para. Zejnebi vdiçë para. Ka vdek në vitin 20 të Hijrit. Radiallahu anë ardhahat e ka jetu paset e tri vite Kërë vdi që jë e para E kjo e pas ka pos Për nga me vise sellim për qëllim E pse e pat për qëllim Nga sa jo ishte ma e zelshmia në sadaka Punon të me dur të veta Dhe, dhe jip të sadaka Mirë të lëkura Dhe i punon të me dur të veta Parëmën o gruje Për nga me vise sellim Sot dobura vë ju ven mare me punue Kohën e pomadës dhe, dhe shminkave burri zgedh dhe dhe dhe dhe dhe dhe pune Zenebja gruje pengamësëm vetë punënte vetë punënte mërë të grurin bante milë dhe shpërnante e i tha për nësëm ajo shka mas shumëti jep sadaka nga pune e vetë nga gjersë e vetë e para të kohet me muë në radhi Allahu anha vë erdaha ando kjo ishte njënjarët e cilën i ndohi pengamëberit Sallallahu a.s. Me Zeneben radhiallahu Anha normal këngjarit ka dhe shumë Prej, prej mësime neve kdu, duhet Me, me i përmbyllë ato Për që ti nëzirë me mësimët nga Nga këngjarit Qa kuptojmë neve nga këngjarit të ndërua dhe zër E para Qa duhet ta kuptojmë është se Allahu gjele gjeleluhu Nuk ju shkon Për shtati Qe i feve të njërzve qoft edhe ajë qef, apo ajë o droh, apo ajë o mësë dëshir, edhe e pengamberi, sallatës sallem. Tani, tim gjarja. Allah o Kur'ani nuk e ka zbit për me nabon njëve qefin, për me e ka bën me njëthi qefin. Se t'i shkon me nabon qefin, kitë muslimani kështë po, kitë dëvoqëm i kështë po, po përse s'janë shumica në rrugë të drejtë, përshka këse Kur'ani vjenë desh me epshët, s'ka harki me e Andaj, Allahu edhe dëshirë Në pingamberi se zellem Tha, ne edhim se ti ven të venë rran tash Bërra na tutar Që grujën dhe të të në ka me shlu Zejdi, e që është I njërë si djali jot, e a i sot djali jot Që ti ki me martu Pedim që për të venë rran Po kjo pun, tha Allahu in, Wallahu laj e stahimin el haq Allahu si venë më arep i haqit Andaj, ta kuptojnë të në ruër dhe zër Na nëse dojnë më më me mësu Kur'anin Mëzvina Kur'anin apajtoj Si të pajtojtë mirë, s'pajtojtë, e që ishtë, a kena me kontestu nga Kuranin, a ajna kontestu në neve, cila duhet me qenë realisht, a ajna kontestu në neve, e na musliman kena arme një gjendje, naja Apo, që na e kontestojnë nga Kuranin. A po, por qemull, e dhe gjemë Kuranin, dhe gjemë Kuranin, dhe gjemë regole të Kuranin, kur kur dhe në, e po kjo s'përshtatët me neve. E kur u badëm, na me kalëzua përshtatët e s'përshtatët? Kur u badëm, nëse fin n Me pas mshet dhe një ajet Me pas pas drejtaj me mshet E kish mshet që të ajet Bolë rani kard A ti sa rani kard Dikusht të qyshbe rani kard A po do me këpët që kard Para me ndo Para me ndo me dal ti emri Se e ki mërtu rejë Arana jo Arana Po rana se mo njërzit nuk të folin Tho i gjin E para me ndo pe nga mberi se se lem Ajë jo dinë se kish jehud, ekisht, kish hipokrita, ta mendojnë se priteshini rast, ë, që tash tamam me xujit. Andaj kanë shkujtë dhe sot kanë shkujtë libra, orientalistë ndryshëm kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj t'nderuaj alajë, ta kuptojmë rregull nga kjo ngjarje, se Kur'ani nuk vjen më me u përputhme epshit tona, por duhet na me përputhme Kur'anin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditë për ditëve, te Omer e përmendom, se ndolli tha Omer, kanë ne doti mos shumti Tha ja rësullë Allah Tyje Allahun e dhe tyje Pastaj Mirë për mazë vetës Tha Omer, alasë s'ka ne plëcuve Dush me mdash Mu para vetës Kjo është efsirë, kjo ma, legjerato e let Kjo legjerato e let, me nguderso e let Me shkrujto e let, me bostatus është e let Me dash që shtu Për nga mirë një se të mojë eran Andaj mësimi i parë që e kanë gjerë dietar nga kjo është se në Kur'an s'ka servilosje. Stapu dorën Kur'anit tënde. A më thonë Allah ma shalla, po na tashti për ti e ke na më ndrua. Sendron Allahu jelle wala. Andaj Allahu jelle wala në Kur'an ma yashku Qurani, çejveve të njerëzve, prishet qielli dhe toka. Prishet qielli dhe toka. Andaj adaptohemi na që na ti shkelnave të tona para Kur'anit e jo me e shkel Kur'anin. Edhe kuptimet e Kur'anit sa is po shkoj ka me me traditat tona. E mësimi i ditë të nderuar vetëm se neve e nxjerrni nga kjo ngjarje çila është? Është shumë në neve do qasmi tjetër, e rëndsi. Ne vetë diçhasme nga Kur'ani në një rast tjetër, në rjadën e fundit inshallah me lejnën e Zotit xhelalu ala. Por tash nga vetë rrëfimi i kësaj ngjarjeje. Shikoj se nebim kurë lipi për Zeidin. Çka fa? Jo, çfarë? Unë jam, po kështu e ka thënë me me, me arrogancë pak me rrëp të ka thonë une kush jam kjo kushë, kjo, kushë. Tash, kjo ish musliman edhe aji ish musliman dhe Zenebja nuk ishte indiferente se për nga mellis e sellem e do zedin, e do e do shumë e do akone njërë se e ka pos i dashmi Muhammedit që shtë e ka pos në ufkon me zidë këta musliman i dashmi Muhammedit i ofërti Muhammedit nuk thazenebja e po mirë pra jo, u dash me zbita jetë me intervenu për me thonë po ajo pse nga se sheriați i merr parasysh pozit at shoshlorë apo pozicion shoshlorë dhe drejtart dhe fuqahat e kanë marr parasysh këta keni po edhe them për shemb normal brenda muslimanizmit brenda islamit shemë ne gjimë a kimë msu kështu ë bardhë ze vetëm mos e shirosh më shumë te ha musliman mos më sqesh më duhet më thuajet më me jetë mërme ta nuk kanë ditë kjo pun o duhet më thuajet andaj zënei bëj të më fis të mall Ishte me fytyrë small, ishte pasur, ishte e hijshme, ishte e bukur. Çka dha Ajsha për bukurinë saj? Valla vallahi vet Zeynepja vet Zeynepja që i dha drom më afru më shumë te pejgamberi (s.a.s). Tërë jo, ishin më të moshuara, ama Zeynepës po, pse? Se ishte me fytyrë më më enorme e ishte e bukur. Zeidi nuk ishte. Ai thonë, na çka mësojnë nga këtë të nderuar Zot. Me thanë por shemu dikush, çish beja këre fuzuti djalin. Po shet A që është muslimanën e kam djani e kjeri vuzur Po nuk shumë me kjo punë kështu, o dha Në dhëtë duhet du, du, du, mu eduku që në ka eduku Kërani Kërani në ka thirë për fejnë me jakshirë Në ka thirë për fejnë Po që si pëlqenë bukuria Po që si doket në inteligencë barabar Tëshë aja ka me bo azabë vetë vetën Vetë se kana muslimana Jo, Allah së të ka thirë që shtu Nuk në ka thirë, që në ka thirë Po shtë të shmëri Po s Andaj dietar ka nxjell dispozita juridike as sa smujna me me ndalma do dispozita juridike, po vetem kshille përgjithshme nga ky rast. Nuk i tha pejgamberit s.a.s. Se qysh po refuzonë Zena, ç'i po refuzon? E dinte pejgamberit s.a.s. Se, se nuk os bash grad grad kjo mëket, por Allahu joi tha, shko ti thuj kështu, lepe për Zeidin. A nda ti ndërua Leza? Kur ti lep advice, edhe kur të kon për dialin. Ç'a duhet më marr parasysh? Fen, edukatën Kjo është standardi parë Pa këtas nisët Fen dhe edukatën Mirë po A mirëm parasish tjera gjëra Mirëm parasish Mirëm Pse se i kanë morë djetarët I kanë morë djetarët parasish Ek së mëral A noj Zenebja Kër refuzoj Martesen me Zeydin A shkeli norma juridike e fetare Jo Jo nuk shkeli quptimin tash të mirë pak edhe apo ajo pozita ime edhe edhe autoriteti jam se nuk janë të njëjtë. Andaj e mësojna nga kjo të nderuar Vezir se nuk duhet shikova gjërat bardhë edhe zi. Andaj ta pejgamës sajonin për shokun Vezetina, Xhabir ibn Abdillah, <coughs> kur i tha, <coughs> "A e martu Xhabir?" Tha po. Fa e ke pa gruën? Fa jo. Gabem. Gabem. A je kishte marr devotshme? A je kishte marr devotshme? Po pse i tha gabem? Tha je dashme këshire. Me e pa njëar Pse tha me pa Sepse kjo është më afër me ju shku u gat Me ju shku u gat Andaj nga refuzimi i zejnebës Për zejdin Qa kuptojna na? Qa kuptojna? Kuptojna se Kër të lipët dhe kër të jepët Dhe kër të refuzohet Nëndi kështë qyshme ma ka refuzohet mua Unë e shfar të akvalie jam Apo Por Në kështë të akvalie Lepen qiftin të tankë Qiftin tanë edhe, edhe, edhe gjerat tjera Andaj, Allahun nuk vjen me i bo azap njërzit Po, ja u ka kërësut i sa gjerat Fejen, islamin, edukatën Por nuk i ka përjeshtu gjerat tjera Andaj, edhe kjo martes nuk shkoj Dikushtot, po qe une e shtipi nefsin, a jo e shtip nefsin Sa dush, sa dush tipe nefsin Një vjet, menzi, thot zejdi, më tërturojke Më tërturojke me fjale, majke vetën me të madhe kështu me ratë Andaj, të ndërrua dhe zër duhet mësojmë me kjo mos ta ke që kuptojnë në një regull duke anë në shkalu një regull tjetër e dëbim në zapë dëbim në zapë në tërtura andaj mësimi i dy që dëndjerim nga kjo është se në martes shikohen gjitha gjarat pozita shëshrore pozita e mënquris nivele i intelektualizmit të atina edukata e atina islami ti kretë këto matën pas taj nëse është katerizotit Allah u gjellohen e lëshon bereset në, në atë martes ë e, e trejëbra mësimi do të thotë në lidhje me të ndroruar Lezer është nga martesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikoj pejgamberin sa kur martuaj boni dashmën e madhe. Kë dashmën e madhe nuk e boni se e donte Zeynepën më shumë. Jo. Ai që e donte më shumë. Kjo është e prerë. Pse e boni dashmën më të madhe? Kan diskutuar dijetarë, mirëpo arsya më e afërt është se për ka kthyrë këtë ligjit. Cilit ishte ligji Ligji se djali bio, jo biologjik nuk bëhat biologjik Pro një djali shka e ki rriti zbati jo të jaj Por me e thik ta e rriti dasmën Që ta mori vesh kej Pro kjo është punë e zotit, së është punë e emja Allah e ka bëhë ta E na, ta, ta kena me të ikalu pak Kena me dalë të thirja misafyrve Dhe të këta grupi i funi që s'po dalim prej Prej uh, shpijes për nga meri se zelle Shka pësojnë në napi kësaj të ndërua lezer Në pash pash ardën deru Allahu ka disa njerëz janë më turpshëm, më të mbyllt vetveti. M's'ta foth, s'ta fothaj. Ai e ziyet e porzie e thënëna nuk ta thot dikush ta thot me nihat. Si ti vjen në mendim miliard ta thot. Po të gabim eki, po ka dalë Allahu se dikush e ka pasur që 100 vjet që a gabim se ka thon. Sa atë moid vetveti, atë prit rasti. E pengove se sallam tha Allahu, fe inen nabiy yashti minkum even marati. Dikush do po të s'fota tham, kush po shifka? Jo Allah po shof. E po shefe dhe hajë dhe ki po qka Jam disa sendet e cilat I marrë parashish njeri E tani për nga meri sa mishte Shumë fistik Shumë i tërpëshëm Shumë i për në bildhën vëtë vetën Mos ta lëndojë qështë i thamë qupi këtu që u bëvon E që duhet mësojna nga piksojna Që duhet nga Mos ta tërturojna Bujarin e dikujna Ha? Për nga meri sa me ka pasë Allah Unë i ka zbita jetë nës, Në nuk në zbiti në jetë Kë ë nji vet për shembull për Gjymert, për Bujar. I jap një herë, dy herë, tre herë, katër herë, në cinë herë, dhë mihara. E mo njerzit e mësoin thonë, "Shko shko sajt të thën. E tash, mos e prit tipun, haj më të kthej, ktheu ti pak për para. Apo mos ja keçëpordor sa i thot, thotë jo. E pastaj, çu isha vëllahu se ku prit tipim më thonë jo. Po ti pse pse s'ja si thave vetes, jo jam për para, që unë mos fam jo. E Allahu tha çuno. Çuno. Se mundur për nga merin se sellim Allah nga kjo të shkamsojnë anë Raportët mes muslimaneve Duhet pak me u kuptu Me, me njenja dhe i sharete Mose prit me të thonë tash Mose prita i gjdojnë me thonë s'kam ko Po ti kuptoj e do njerë Se s'pas ka ko S'pas ka mundësitash Si pas ka, ka renët Qka tha Allah u gjelën surën nur Surën nur Se sinën e përrendim e gjeratën e kaluar Tha Allah u kuqko një dikon Lipë një leje njëherë me hi Një kështë qëshmë një leje me hi Pachare ka me më pranua ku, ku ka ve pachare ku, ku ka pachare në këtë dunjo Tha, allo, feste dhinu Kërko një leje E mirë, masit kërkojsh leje Ata s'kanë pasatë në telefon me të shkujtë më shajde Ata që aty pimas dhejrës T'kaninje Ka thonë s'jam për misafir Tha dhe Allahu gjellë në Kur'an Fe in kile le kumur gjihu Fërgjihu Si ju thoin kthahuni, kthahuni. Ti shmuktim gumat, aty piku gumardhën e mukthi, kthahu. Si ka rënët më, këthi, më, kumar, kumar më këthi, me hi? Si ka rënët më hi? Ma kam xhelu telefonin. Po çka ka dert? Telefoni nuk është i joti, i ja ati është. Me dash ta xhelim, na jemi të ndëruar se përmend me këtë gjëra se Kur'ani ka përmend dhe natën e xheneratën e Lazrijavës po dim çish me menaxhu problemet mosane. Andaj tha Allahu, si ju thuat kthahuni, kthahuni. Mos e prit me thonë, ma të thon kthahu, ma te pi përpara. Mata, ja rënët më shkuajë. Jo. Andaj, mësimi i radhës i tretit së nënë njerëmi neve nga kjo ngjarë cila është ndëruar allëj. Është ç'o, mos si aplaz bujariën dikujt. Mos e prit më thon ai ç'e diçën të harmo. Apo, po, por dëbomi pak më ndijëshim. Dëbomi pak, pak më ndijëshim. Kim po di sa njerëz thot, kim kim më pau diçka më thot ve vllop, pse bes pa ki thon? Po ti a ki prit më ta thona? Po më ta thoni dhvohesh, mos më ta thon smarvash. Çish më avona? Të jesh me avo. Andaj, të nderuaj Lezat, bami pak më ndihshëm. Në natë punoje pak refleksi. Apo me isharete më urvësh. Shikoni sahabët e mëdhej. Ebubekri më i madhi pejtëve. Në ditë për ditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pak para se më ndroujë, çka tha? Ja ka thënë Allahu, në robit, në mundsi, me zëlla me në ditunja më shku. Plasi vaji Ebubekrit. Thotë anesim li Malik, u çuditëm çka kaon kë? Pejgamberi sa mund të ka thënë diçka. Ai më urvësh. Ai robo Muhamedi sallallahu Andaj nevena duhet këndeshmori pak Kër refleks pak Kuptoj e diku, si ka renët, është i smut është i lëth Andaj njëri ju duhet me bo pak ë, Në këtë aspekt më ndeshmori të, të lakë Mësimi ra dhe të ndërrua lezër cili është Shikoni masi u shkurorzun Zejdi me zejneben Për nga mëni se zellem zejnebës Ka nja qoj më, Ndërmjetës mësit zejdi Borin e vetë Alo, jeleva, çka po nam sol meshta. Ai ke shurozua po. Etash, ajo, ajo mos kau ba ajo. Ajo mos aniera, ajo. Ine paden tash, edhe në aspektin familial, po edhe në aspektin vozror. I prinë lidh, në rregull, shkon Allah. Nuk është kusht kët musliman tim i paz nga ta gat. Nuk është kusht dikush thot, o Allah musliman duhet mi paz, smunësh, nuk munësh. Pejgamberi sa m'gabos plot musliman, apo Abu Bekri ti ka donë rim gat çtu. Madje ka da agunit të pitit Dhe kuri ka po të muslimat për parë Sa finë e parë, ka të në kadal Ka dalë se sa finë e parë janë do tjerë Shka du të me pasën e njën A po, e atëherë, për që sojnë Në shkam sojnë, ndodhë Ndodhë dhe ketëve në ndodhë Nisë medikan një biznis Nisë një trekti, nisë një puni duqan Kujta di shka një lidhje Edhe, e shtiknë, shtiknë, shtiknë Shka këputët E të nejme Së të ka shku ti biznisin Nashta me tjetëri një shkoll Po mos të pas shku biznisin Së shkushti me esha ata Me ofendu ata Apo Andaj shiko zejdi Radhi Allahu anhu ardha E shkurë rëzoj U këput lidhja Se ka më gruja ta Se ka më gruja Qëka i tha? Tha Për nga meri se se lem ka qu me t'lem rudi qka Ha? Nuk i tha për nësa Ja Rasulullah Unë i këput më me lidhja me ta Zdu me pama ata ja, Ajo qëka së më ka thonë dhe i ka thonë Dhe i ka dhanë, ja ka, ja ka mojt vetën me të madhë A me të ndërua lezër, ta mormi si ligjë dhe regullë dhe disiplinë Se mundët, mundët dhe ndodhë edhe në familje Edhe në mitësi, edhe në kushere Edhe edhe në doslarë, edhe në shokë, edhe në vazni Që ka ndodhë? Ndodhë, jam me ketë ti mundë është mu ba shumë jafërt Po zdo me thonë mu këput ketë Mbaj një lidhje, lidhje e ombrejlës të madhë e islamit Andoj thuj, po, mu së më shkojnë shumë muabeti me ta Së nga pajtojnë pa shpirtat shumë Së kemi shumë muabeti Po, une nuk e gjikoj e ta Nuk a i gjenem, gjenem lip se ti së tabon midja Ti së tabon midja, po Ajo, një, ndoshtë ta njeri mirë në aspekt e tjera Andoj shiko Zeydi, radhiallahu anë Dhe Zeynibi nga anë tjetër Nuk i thak, shak i albeti Shka po vjen ti, që se ka quti kanë tjetër Jo, qka tha Tha, tamam Une ka me bo I stihare Allah unë gjellë gjellë uhu Pasaj e shofëmi Mësimi i radhës dhe me këtër përfëndojnë Në të ndërrua lezër është se Zenebja Shiko Jartë për nga beri së sellem Me e pyt Me, me lajmë Zeydja pruni lajmin Ata e kanë di që këtu Ska as manipulimi as kurqo Drejt për drejt ka për nga beri së sellem Që ka tha Allah? Tha ma kun të sani atën Ja, prit Ka me bo doani her Ka me bo lutje Kam vënë Allahu recetat, ta gjuhesh kapom thot. E na piciti detalet, a një ka doni msim apo jo? Ka msim i madh. Cila është ajo? Ti mund të më tallë njëri i madh. Njëri i madh apo ta propozon diçka? Hoç, propozon diçka. Bab, propozon diçka. Kujdestar, propozon diçka. S'ka më të madh se pejgamberi s.a.s. A i ka propozu? Mir po çka zajo, pritni pa. Prit pa, kanë pejgamberi Ali sallallahu po aleyhi dhe umebowdoniat. Du me vetë zotin Tash, këtaje ka qetra anë Po të thot për nga mberit Ty si e më ofër me për nga mberit Me adho unë gjellëvala, aje di ma mirë Ty shkuetit ti, aje di ma mirë Jo, tha, unë e du me bodu anë jërë A dhe të ndërruallës ndër një herë Pozit e dikujna Dhe grada e dikujna Zdo me thanë që ti mësë me mërë Parasishve të vetën A, Të këra po bëzu, po A i nështë ta e ka po mirë Po ti e di pak ma mirë vet Epo dikush jap ti një propozim thot, bante stalose mira me bo. Ai niyetin e kot mir. Po kjo do më dhon se si e po ukrimo, masi tim ki dhon Tedi, jo jo. Ka dal. Unë propozoj me boni punë, të voj me boni punë. Do stha munësh me kry. Ti e di më mirë vetën. Ti e di më mirë vetën. Apo e kështu më ra. Andaj të ndërua Al-Zezer, Zeinabia më jesei propozoi pejgamberi s.a.s.e. ai nuk tha apo unë skam, jo, unë vai do. Eluti Allahun ekstumeral dhe pastaj zbitën a jetët e të cilat i, i aprajten këtë punë që pengamberi sallallahu alai sellem do tjetë başqorti i Zejnebës radhiyallahu anha lekë anka të ngjarit të ndëruar vezirka dhe shumë prej mësimeve neve do të shtim për lëzratën e ardhmë e luces me Zotin ton xhellahu ala ce Allahu tebareke ve teala na yebtu kuptim të fajs të shëndosh luces me Allahu xhellahu ala që Zoti i on xhellati pasron zemrat tona luces me Allahu tebareke ve teala që Allah subhanahu ve teala na mson ç'të mrim shumë Ramazane me shëndet dhe me iman luces me Allahu xhellahu ala që Zoti i on tebareke ve teala ditë të tajerimit Allahu te ban qabul të rravit tona namazet tona Allahu te regjisona regjisona veprat جميله استغفر الله وجل الله والله جنات نيفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين